Вижається З цією істеричкою Ще галюцинацій дочекаєшся Майже бігцем подолав стежку Тремтячими руками Відчинив дверця та лади Сів за кермо Відчув, що сидіння тепле Враження було таке, ніби Хтось щойно підвівся З місця водія Повів носом Пахло одеколоном тим, що він знайшов у столі, приймаючи кабінет минулого року. Хумара! Швидше їхати звідси. Ледве втрапив ключем у шпарку запалювання. Ще не встиг ані повернути ключа, ані відпустити ручне гальмо, як машина завелася і м'яко рушила. Сама собою заграла тиха музика, хоч у магнітофоні не було касети. Чуючи лише биття власного серця, удари якого відлунювали навколо, наче дзвін, він виїхав на центральну вулицю і повернув кермо ліворуч. Машина ж повернула праворуч і поїхала собі власною волею, не слухаючи ні керма, яке він гарячково викручував на всі боки, ані гальма. Авто їхало собі, неквапно долаючи освітлені вулиці і чемно пригальмовуючи біля світлофорів. Враз опустилася шибка і дмухнуло свіжим нічним повітрям. На кермо впала чорна шкіряна чоловіча рукавичка. Череватько підняв її Ще тепла, ніби щойно зняли з руки. Звідки вона? Волосся йому тихо заворушилося. Проминули межу міста. Машина поїхала швидше. І ще швидше. Далі вона вже мчала. Його чи не його блакитна перефарбована лада летіла з вимкнутими фарами, наче привід, спритно обминаючи зустрічні машини. Він уже зрозумів, що тиснути на гальма марно, і, прикипівши до керма, чекав на неминуче. Музика грала все гучніше. Ось воно. Зараз. В кінці прямої, наче стріла дороги, з'явилися сліпучі вогні, фари вантажної машини. Лада виїхала на зустрічну смугу і летіла лоб в лоб. Він заплющив очі і попрощався з життям. Машину струсонув нищівний удар. Музика не змокла. Вона заграла тихіше. Чареватько відчув, як чиясь рука ніби схопила його за комір, витягла з вогняного пекла, на яке перетворилися обидві машини після зіткнення, і кинула на озбіччя дороги. З вогню з'явився силует чоловіка. Рука у чорній рукавичці, що сили ляснула його по щоці, ледве не скрутивши в'язи а потім стиснула унизу так, що вогонь в його очах став спершу жовтим, потім червоним, вишневим, чорним, і згас. Розділ тринадцятий Софіє, Софіє, прокинься! Хтось торсав її за плече, грубо повертаючи до реальності. Софія розплющила очі. Власне, лише праве, боліве запливло синцем так, що не бачило світу. Намагалася щось сказати, але губи, товсті, немов подушки і неслухняні не хотіли вимовити жодного слова. Що з вами сталося? Хто це зробив? Софія поволі приходила до тями. Обвела поглядом кімнату. Валентина Сергіївна, Віталій Олексійович. Звідки він узявся? Вже ранок. Де Наталочка? Де дитина, ледве вимовила. Софієчко, Наталочка спить у мене, не турбуйтеся.